Kapitola 39. Rozpory Příštího rána, jsme se s Vilem vydali do archivu, kde jsme se měli setkat se Simem a dořešit své sásky z minulé noci. Je tu potíž s jeho otcem, vysvětloval mi Vilem tichým hlasem, když jsme se proplétali mezi šedivými budovami. Simovu otci patří ve vodství v Aturu. Dobré pozemky, jenže... Zadrž, přerušil jsem ho, otec našeho malého syma je voda. Náš malý syn, pravil Vilém Suše, je o tři roky starší než ty a o půl hlavy větší. Které vévodství, zajímal jsem se, a o tolik vyšší zasnení. není. Dalonir, odpověděl Vilém, ale víš jak to chodí, šlechtická krev z Aturu, není divu, že o tom nemluví. No tak, pochárali jsem ho a ukázal na studenty v kulicích kolem. Na naší univerzitě přece vládne zcela otevřená, nezaujatá atmosféra. Nejsvobodomyslnější od dob, kdy círka vypalila kaluptenu. tenu. Všiml jsem si, že ani ty nezúraznuješ, že jsi edemský ruch. Naježil jsem se. Tím naznačuješ, že se za to stydím? Naznačuju, že to nevykřikuješ nahlas. hlas? Upřesnil Vyl klidně a upřel na mě vyrovnaný pohled. A právě tak Simon. Soudím, že oba k tomu máte své důvody. Potlačil jsem podráždění a přikývl jsem. Vilém pokračoval. je leží na severu a turu, takže se jim daří přiměřeně dobře. Jenomže Sim má tři starší bratry a dvě sestry. Tědí nejstarší syn. Druhorozenému otec koupil důstojnickou hodnost v armádě. Třetí získal dobré postavení v církvi. Simon umlkl. Sima bych si těžko dokázal představit jako kněze, přiznal jsem. Nebo jako vojáka, když už jsme u toho. A tak Sim odešel na univerzitu, dokončil Vilém. Jeho otec doufal, že z něj bude diplomat. Potom ale Sim přišel na to, že ho zajímá alchymie a poezie a vstoupil do Arkana. Otec s tím nebyl právě nadšen. Vilém na mě vrhl významný pohled a já pochopil, že to bylo velmi slabě řečeno. Být arkanikem je přece úžasné, namítl jsem. Mnohem působivější, než dělat navoněného patolíza u nějakého dvora. Vilém pokrčil rameny. Otec mu platí školné, poskytuje mu a panáš. Zamával komu si na druhé straně nádvoří. Ale Simon nejezdí domů, ani na krátkou návštěvu. Jeho otec rád jezdí na lov, bojuje, pije a lítá za děvčaty. Mám dojem, že našemu jemnému, sečtělému Simovi se pravděpodobně nedostalo takové otcovské lásky, jakou by si bystrý syn zasloužil. Sešli jsme se v našem oblíbeném štěnářském doupěti a vyjasnili jsme si podrobnosti našich opeleckých sázek. Pak jsme vyrazili každý jiným směrem. O hodinu později jsem se vrátil s náručí knih. Pátrání mi hodně usnadnila skutečnost, že jsem od chvíle, kdy mě navštívila Nina, podnikal vlastní průzkum týkající se Amirů. Těšej jsem zaklepal na dveře, pak jsem vstoupil. Vyl se Simem už seděli u stolu. Nejdřív já oznámil Simon radostně. Podíval se na seznam a vytáhl ze své hromádky knihu. Strana 152. Listoval, až našel příslušnou stránku a upřil na ní zrak. Aha. Dívka pak vypočítala vše, bla bla bla, a zavedla je na místo, kde narazila na pohanskou slavnost. Ukázal na řádek. Vidíš? Tady se píše o pohanech. Sadl jsem si. Tak se podíváme na zbytek. Simová druhá kniha obsahovala podobný údaj, ale třetí přinesla překvapení. Početný výskyt stojících kamenů v blízkosti naznačuje, že tato oblast mohla být v minulosti křižovatkou obchodních cest. Omlkl, pak mi knihu podal. Tahle je nejspíš na tvé straně. Neobránil jsem se smíchu. Co pak jsi to nepřečetl, než si ty knihy přinesl? Za hodinu. Sim se také zasmal. Kde pak? Jen jsem využil služeb archiváře. Vilém na něj vrhl temný pohled. Ne, to s neudělal. Septal se sloutkáře, vidíš? Simon se pokusil vykouzlit nevinný výraz, což na jeho přirozeně nevinném obličeji působilo jednoznačně jako přiznání viny. Možná jsem se za ním zastavil, uhnul. A on třeba náhodou výjmenoval pár knih, které obsahují informace o šedokamenech. Když viděl, jak se na to tváří Vilém, mávl rukou. Jenom moc náhodnuj nos. Ostatně se to bez tak obrátilo proti mně. Zase ten loutkář, zabručil jsem. Seznamíte mě s ním vůbec někdy? Mě dva jako byste měli pusu na zámek, když na něj přijde řeč. Vilém pokročil rameny. Pochopíš, až ho poznáš. Simovi knihy by se daly rozdělit do tří skupin. Jedna z nich stranila jemu a hovořila o pohanských obřadech a obětování zvířat. Druhá se zabývala spekulacemi o dávných civilizacích, již kameny používala ke značení cest, i přesto, že některé z nich se nacházely na strmých horských svazích nebo na dnech řek, kudy žádné cesty nevedly. Poslední z jeho knih byla zajímavá z jiných důvodů. Dvojice monolitů s třetím položeným napříč, četl Simon. Místní je nazývají branou. Jarní a letní slavnosti zahrnují zdobení brány a tanec kolem kamenů za úplňku rodiče zakazují dětem přibližovat se k ním. Jistý ctěný a rozumný, starý muž tvrdil, se jim nechal čtení. A to je jedno. Pravil znechuceně a chystal se knihu zaklapnout. Co tvrdil? Ve Vilémovi se probudila zvědavost. Simon zakulel očima a pokračoval ve čtení. Tvrdil, že v určitých obdobích se kamennou branou dá projít do pohádkové říše, kde žije sama Felurian, jež miluje a ničí muže svým obětím. Zajímavé, broukl Vilém. Ne, to není, je to dětinské. Samé pověrčivé hlouposti. Zpražil ho Simon nedůtklivě. Ale nic z toho nás ani nepřiblížilo k rozhodnutí, kdo má pravdu. Kolik si napočítal, Viléme? Zeptal jsem se. Ty jsi náš nestraný soudce. Vilém přistoupil ke stolu a probral hromádku knih. Přejižděl je tvojíma očima a v duchu je zvažoval. Sedm pro Simona, šest pro kvota. Tři sporné. Prošli jsme čtyři knihy, které jsem přinesl já. Vilém jednu z nich vyřadil, čímž jsme dospěli k výsledku sedm pro Simona a deset pro mě. To není právě přesvědčivé, přemítal Vilém. Mohli bychom to prohlásit za remízu, navrhli jsem velkoryse. Simon se zachmuřil. Jakkoliv byl domromyslný, nerad prohrával sásku. Tak dobře, přisvědčil. Otočil jsem se k Vilémovi a vrhl významný pohled na dva svazky, které ležely dosud nedotčené na stole. Zdá se, že jsme naši sázku vyřešili příliš rychle, mě? Vilém mi věnoval dračí úsměv. Příliš rychle, Svedl knihu. Tady mám vytisk prohlášení, jímž byl rozpuštěn řád Amirů. Otevřel svazek na označené straně a začal číst. Jejich činy tudíž od nynějška podléhají zákonům říše. Žádný člen řádu nechci neosobuje právo nechat si předložit případ ani předkládat své rozhodnutí soudu. Pišně vzhlédl. Vidíte, jestliže jim tímto odňali rozhodovací pravomoci, museli předtím nějaké mít. Takže je zřejmé, že byli součástí aturského úředního aparátu. Ve skutečnosti, doplnil jsem omluvně, Měla církev v vždy soudní právomoc. Zvedl jsem jednu ze svých knih. Je zvláštní, že jste přinesl Alpura a Amir. Já ji vybral také. Příslušný výnos vydala církev. Filémův výraz potemnil. Ne, nevydala. Je zaznamenán tady v 63. dekretu císaře Nalta. Porovnali jsme obě knihy a s úžasem jsme zjistili, že si přímo odporují. No, tak mám dojem, že tyhle dvě se navzájem vylučují, mínil jsem. Co ještě máte? Tohle je Feltemi Rejs, světla dějin, zabručil Wilhelm. To je rozhodující. Nenapadlo mě, že budu potřebovat ještě další důkazy. Právě jsme pročetli dvacet knih, které tvrdí rozdílné věci, zúraznil Simon. Proč by mi měli vadit dvě další? Účel šedokamenů je neznámý. Tudíž na něj mohou mít zcela odlišné názory. Ovšem Alpura Prodysia Amir byl přímý výnos. Udělal z nejmocnějších mužů a žen v Aturské říši psance. Šlo o jednu z příčin zroucení impéria. Není důvod, proč by si tyhle informace měly odporovat. Řád byl rozpuštěn před více než třemi třemistaletími, řekl Simon. To je spousta času na to, aby vznikly nějaké rozpory. Potřásl jsem hlavou a prolistoval jsem obě knihy. Mnozdílé názory jsou jedna věc, ale odporující si fakta, to je něco docela jiného. Ukázal jsem jinou knihu. Tady mám Pát impéria od Gregora Menšího. Je to bigotní tlučhuba, ale nejlepší historik své doby. Vzal jsem Vilémovu knihu. Reis není historik, ale za to dvakrát vzdělanější než Gregor a svědomitě se drží faktů. Zamračili jsem se na obě knihy. To nedává smysl. Tak co teď? ozval se Sim. Další remíza? To je otrava. Potřebujeme, aby nás někdo rozsoudil, pravil Willem. Vyšší autoritu. Vyšší než Reis? Podíval jsem se. Nemyslím, že bychom s tím měli obtěžovat Lorena. Vilon zavrtěl hlavou, svedl se a upravil si košili. To znamená, že se konečně seznámíš s loutkářem.